یو مسلمان دپاره پر زنانانه ته قتل ناجه پر زنناانه ته بې نهګوري د چر تلار کې رواني په پر زنناانبانې نظر فري نو د د طرف طرتهواړي یا نظر دی لاندی کې او دیلی دوباره دويم نظر د زنانتو کې ذکر په نظر د په اختیار کې نو هغه مو اخدي او دویمن نظر د خاصل نه کې ځکه دا ګناه ده او دا عمل نه جایز ده مسلمان نه دی کار نشي د خپل نظر حفاظت کوي